Slavă și mare cuvinte vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul păratul nădăjduiești în Domnul și într-o mila celui prea nu se va clăti. Află se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale.